biz 60-dasa yəni firqələrdən məna olaşı sufilərdən başlamış, yəni suflərə gəlib çıxmışdır. Və deyək ki, ümumiyyətlə sufi təriqəti o barədə də yəni çoxlu ixtilaflar var idi hansı ki, onların kimlərdən olduqları, onlar nə zaman yarandıqları, onların həqiqiliyi onlar kimlərdir və bu barədə deyək ki, onları yəni bir neçə necə deyirlər, ərəyələr e, ki, onlar İslamdan da, İslam firqəsindən, İslam firqəsindən deyil Onlar İslamın əvvəl yaramışıq, İslamdan sonra, yoxsa ki, yəni İslamdan hizətin 150-ci, 200-ci illərində və sonra da gəlib çıxmışım biz, yəni sufilin həqiqəti, haqqiqətli tasavvüq, yəni sufilin həqiqəti. Və şək yoxdur ki, həqiqətdə isə insan, görürsən ki, yəni sufi tərqəsində olan insanlar, daha doğrusu onlardan birini danışdırsan və görürsən ki, Yəni həqiqətlə danışılaşı, yəni görürsən ki, elə bil ki, a, a, üzündən nur yağan kimi. Görürsən ki, bütün gündəni zikirlərdə, yəni guya, yəni onların e, vəsfi ilə desək, yəni, onlar özlərən elə vəsfəylər şey, yəni həqiqətə sufi, yəni bunların alimləri elə vəsfə ki, sufi o çəkdi ki, dünyadan zahidlik eləyib, dünyadan, ya yəni, mal-dövlət qazanmaqdan üz döndərib və yalnız yalnız Allahın ibadətinə yönəldi. Bu onların özünə verdiyi vəsfədir. Başqa vəsflər də var ki, onlar özünə belə Amma həqiqətdə isə, yəni, sufili nədir? Həqiqətdə sufili isə, yəni, azmış bir firqədir. Yəni, azmış bir firqədir, kəndəsir ki, onlar, necə deyərlər, e, tədricən bu xuliva, yəni, e, necə deyərlər, şiddətliyə, necə deyərlər, gəlib, o, o ağzınıla gəlib çıxmışlar ki, artıq elə bir səviyyədədirilər ki, onlar, artıq onlar, öz, necə deyərlər, öz şeyxlərinin, E, bəzi əhkamların onun boyundan düşməsini, onun qeybi, bir məsəl, başqa-başqa ona, yəni xüsusiyyətlər, yəni Allaha aid olan xüsusiyyətləri həmən o şeyxlərinə verirlər. Və həqiqətdə isə bu sufili isə, ne deyərlər, e, hind və yunan fikirlərinin, ne deyərlər, e, tətbiqidir. Görürsən ki, onlarda tədrizən görürsən ki, əl-hulul, validdihət, yəni Allah subhanətlərin hər yerdə həll olması və Allah subhanətlərin insanda mövcud olması, yəni bu cür yəni əqidələr var ki, ki bunlar İslamdan qabaq olan e, fəlsəfəçilərin, hindilərin, ondan sonra yunanların yəni fəlsəfələrindəndir ki, bunlar gəlib, bu sufliyyə gəlib, cəm olunub. A, bu da sufliyin həqiqəti də ondadır ki, artıq hər Qurani dəsinədə hər bir şey bəyandır, hər bir şey haq qaydındır. Çünki peyğəmbər (s.ə.s) yəni ölüb gedəndən sonra hər şeyi açıq-açıq qoyub getmişdi. Heç bir qaranlıq bir şey qalmamışdı. Hətta İbnə Nureddinə rədiullanu Yahudilərə deyəndə peyğəmbər hər şeyi qoyub getdi. Hətta təharətə necə çıxmaq lazımdır deyə, yəni hansı ayaqla, hansı ayaqla çıxsan, necə oturursan, necə yuyunsan, yəni o cür vəhsə, o cür incəliklərə Peyğəmbərə salassam bu dini yəni qoyub getdi. Çünki o insan mən sizi çox açıq aydın bir halda qoyub gedirəm. Sanki o din də kamil idi, bir şey ehtiyac yoxdur, dində bidət eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki din kamil idi və gətirsə, olduğunu iddia edir. Yəni Peyğəmbər sallalləmin e, nəyisə gizlətdi, e, demədiyini iddia edir, çünki o zaman ki Abdullah ibn Mesud Yəni peyğəmbərin ölümündən sonra şək yoxdur. Peyğəmbərin ölümündən sonra Şufanın məscidinin birində gəzəndə və görürük orada yəni yaşlılar oturublar və deyir dilivayta gəlir ki, insanlar, kişilər və yəni yaşlı gəlməyə, yəni bəzi divayta gəlir ki, yəni yaşlılar. İr oturublar məsciddə və qabalarına xırdəsələ daşlar qoyurlar və deyirlər ki, hər dəfə məsəl zikr elə Şufanın olsun daşları bitir, belə olsun, oradan bu tərəfə yığıldılar və o zaman məsələ ki, yəni bu nədir siz eləyisiniz? və deyir ki, siz elədiyiniz ya, siz e, sahabilərdən, yəni Peyğəmbərin e, sahabilərinə nəfsəsiniz, ya da ki, siz, yəni, siz zəlalətdəsiniz, əsək yoxdur ki, onlar bilirlər ki, onlar sahabilərdən yaxşı ola bilməzlər, çünki onlar e, bilirlər ki, sahabilər artıq Quran və sünəndə müjdələniblər, çünki Allah ondan deyir ki, r.ənihu Allah onlardan razı oldu, onlar da Allahdan razı oldu, Həmizin hədislərdə də Peyğambət Asan sahabilərin kimləri olduğu, nəyə qadir olduğunu göstərir və onlara hörmət eləməyi, onları sevməyi, onları sövməməyi ə, əmr edir. Və şəkər görür ki, bunlar bilirlər ki, bunlar sahabilərdən çox bilə bilməzlər və qalırdı ki, ikinci variyyəndə onların zalətdə olmaları və onlar bunu iddia elədirir və dedirək ki, ya Ablül biz bununla yalnız yalnız xeyir istəyir. Yəni, bizim belə edimiz yalnız və yalnız xeyirdir. Onda Ablül Məsul öz Kəmin, muridin, xeyrin, ləyyusibuha. Yəni, o qədər xeyri istəyənlər var ki, ona, ancaq ona layiq olmurlar. Və bu söz, yəni, bugün də öz qüvvəsində qalır. Çünki çox insanlar görürsən ki, məsəl üçün hər hansısa bir məsələdə görürsən ki, e, tələs, e, çox tələskin, yəni, reylərə düşürlər. Albu ki, o məsələ barəsində ondan soruşulmayacaq, onun aidiyyəti də yoxdur. Çünki insan e, hə, e, böyük bir məsələdən danışmaqdan ötəri, İnsan görə xırda məsələləri bilsin. Yəni şəriətdə çünki e, məsələlər çoxdur. Yəni istir fik məsələsinə, istir tarixə, yəni hər bir məsələ çünki şəriət elmi çox genişdir. Yəni onun bölmələri var, tarix var, təfsir var, usul var, fik var. Yəni başqa-başqa növləri də var. Əhədis yəni, elmi var, yəni, Quran elmi var. Məşəq ki, insan bunlardan hamısından xafil olub və yalnız yəni bir e, müasir bir söhbətdə gəlib dayanmağa ki, falan kəs şafi, falan kəs şafi bu Və görürsən ki, o incə məsələləri bilməyib, yəni özünün aid olan məsələləri bilməyib, öz ailəsindən aid olan məsələləri bilməyib, gedib yəni böyük bir məsələlərə qarışmaq, filan dövlət kafirdir, filan hakim kafirdir, filan kəs tağudur, filan kəs belədir, bu həqiqdən də yəni, o insanda yəni, ağlın taçılmazlığını göstərir, yəni şəkil olur ki, həqiqdən də bu ağlın nağızlığını göstərir, çünki insan əgər nə isə öyrənmək istəyir, şəkil olur ki, incə Və baxımdan da, məhsudur, məhsudun bu sözü sabit olaraq qalır və həmincə bu gün də qüvvədədir. Və baxımdan da dində heç bir yenilik eləmək ehtiyac yoxdur. Din 1400 ilmiyyətdir, yəni hicrətdən bu yana hesablasaq, 1400 ilmiyyətdir ki, din çəkrarlanır, dində heç bir yenilik yoxdur. Və sadəcə, <coughs> müasir məsələlər çıxır, görürsən ki, tibblə bağlı və ya da ki, iqtisadiyyətlə bağlı və ya ki, ixtilalardan bağlı, bağlı məsələlər var ki, Bunun da şəriyyət alimlərinin müraciət olunur Və onlar da həmən məsələləri Yəni keçmiş e, Yəni məsələlərlə bağlayırlar Haradasa o məsələləri Necə deyərlər e, Bir kölgəsinin altında onu izah edirlər Və beləcək də məsələlər həll olunur Yəni şəkil odur ki Yəni heç bir şey yəni, Dəyişilən yalnız və yalnız E, iksiədə yəni, də o zaman eşəkdən, atdan, dəvəndən istifadə edirlər, indi maşınlardan, samolyotlardan istifadə edirlər. O zaman döyüşürlər oxran, nizə ilə, qılınla, qalxanla döyüşürlər, toxunla, tüfənglə, əlim başqa-başqa, yəni döyüş su yəni, ancaq insanlar həmən insanlar döyür, həmən döyürdü, hökmümdə həmən hökmümdü. Və baxımdan da dində yeniləmə heç bir etiyaz olmadı halda Görsən ki, yəni bu suflilər, suflar özlərinin demək olar ki, zühdlü eləməy ilə, yəni özlərinin zahid göstərməy ilə yəni, görsən ki, həqiqətdə isə yəni tamamilə təkdünyalıq eliblə. Həqiqətdə isə yəni özü də zühdlü, özü də bəyənilir. Yəni şəriətdə var, çünki baxsaq görsək, keçmiş alimlər, yəni Əhmədin həm bəlkə də başqa Əbu Davud kimi alimlər hətta zahid ibarəsində yəni hədis və əhəlləri də cəm yəni, Onların surs haqqında yəni, da var. Ancaq onların ıı, bu suflərin elədiyilərin zöflü isə, yəni özlərinin qondorma zahidlidir hansı ki, onlar heç bir şey eləmirək. Çünki o sahiblərə, o zahid olan sahiblər baxıb görsəkdir onlar cihadda Peyğəmbərin arxasındaydılar. Hansa bir döyükdə Peyğəmbərin alıb, bütün səfələrdə Peyğəmbərlərin, ancaq bugünkü zahidlərsə zahidliliyini yalnız və yalnız mehzibdə oturub, bütün günü başlarını yerləyib zikir eləmək, Yani yalnız və gündə 80-100 kədə namaz qılmaq, hansı ki, bunu bəzi alimlər, ne deyərlər, e, yunan idmanına da bəndədir ki, yalnız və öz ruhların güya tərbiyyələdir. Bunlar həqiqətdə dünyanın bütün naz neymətindən yeməmək, e, onların neymətindən dadmamaqla özlərinin güya ruhlarına tərbiyyələndirir, hansı ki, bu həqiqətdə isə, Yəni Yunan ə, forması Yunanlarda tətcil olan formadır ki, onlar öz ruhlarını da öz zəhnini əzab verməklə, yəni tərbiyələndirir. Həqiqətən isə şəriətdə Allah Subhanahu Taala quran-kərimdə qoyub ki, "Və latənsə nəsibəkə minə dunya." Yəni dünyadan öz nəsibini unutma. Yəni insan işləməli, çalışmalıdır. Nə üçün ki, müsəlman əgər hamısı sufi olsa, işləməsə, çalışmasa, bəs belə sığınan müsəlmanları kimdə dolandırmalı? Yəni gedib kafir mi onlarda dolandırmalı? Şəhkiyə bu gün fikirədir ziddiyyətlər var ki, görsən ki gəlsə, yəni İslamın əsas mənbələrinə tamamilə ziddidir. Çünki e, peyğəmbər əsasən insanın təvəkkülünü, yəni quşun təvəkkülünə bənzətdim idi. Yəni sizin biriniz Allah'a, yəni haqqına təvəkkül etsəydiniz, yəni quş necə ki, səhər təzən ac qalan tox gəlir və burada bəzədir ki, quş e, necə təvəkkül edir? İşləməyə də eləmədi. Amma şəkli ki, burada həqiqətən başa düşmək ki, Bu, təvəkkülləri və səbəblərdən tut. Yəni, evdən ruzu dağında çıxdı və insan da bu günlərdə də yəni, təvəkkül edib səbəblərdən tutmalıdır və iş dağında gedməli, işləməli, çalışmalıdır, ruzu qazanmalıdır və ancaq zahidiliyirsə, biz zahidiliyə eləməli, əgər tən ki, imkanı varsa ki, məsəl üçün, 100 milli, 200 milli maşın alma qoy, almasın, alsın, məsəl, dur, qalanını Allah yoruna kəsirlərimiz ki, bu, eləndir, siz zahidiliyəsən Ancaq ki zahidliyin dərəcəsini hamamda çinməməklə, neçə ailə çirkin qalmaqla, ondan sonra ət yeməməklə və də ki başqa naz neyimə, Allahın neməyətini dad olanan özlərinə zahidlik, zahid adlandırıb. O necə deyirlər, e, həqiqətən onlar görəsən bu günləri də onların bu zahidliyi Krişnahatdən zahidləri kimidir? Sufilərdə, e, sufilərdə evləmə var, amma ki onlar çox yaxınlıq eləmirlər. Çox yaxınlıq eləmirlər, amma var, sufilərdə evlilik var. Yəni onlarda tərkib dünyalı odur ki Yəni subaya qalxılar laf yaxşıdır Subaya qalxılar laf yaxşıdır Yə, Bu o mənadır Amma şəkil odur ki evləmək var onlar Onlarda evləmək, evləmək olar Və bu da həqiqətdə isə Necə deyərlər yəni, Sufilərin həqiqətisə bu da həqiqətdə Budur ki onlar Yəni heç bir yəni, haqlı firqə deyil əslində Zalətdə olmuş Və çoxlu bidətlər gətirmiş artıq Yəni firqələrdir Və bəzi isə ə, Onların Necə deyərl firqələrinə gəldikdə isə, qismlərinə gəldikdə isə, bəzi alimlər onları üç firqəyə, bəziləri altı firqəyə bölürlər, yəni umumi qism olaraq beləcə bölürlər. Amma həqiqətdə disək, dedik ki, ümumiyyətlə, yəni, surflərin firqələrə bölünməsi, firqələrə bölünməsi daha çoxdur. Nəyədir? Çünki onlarda ə, hər bir ə, öz məsəblərinin, yəni getdikləri yolun, getdikləri yolun, şeyxinin e, tariqası onun yolu ilə gedirlər. Amma həqiqətə isə onlar ola bilər ki, məsələn, e, e, fit ehtibar ola bilər. Məsələn, hənəfi olsunlar, ola bər şafi olsunlar, ola bər maliki olsunlar, ola bər həmbeli olsunlar. Çünki bunlar da bağlıdır, öz dövlərlərində yaşadı. Məsələn, e, Səudiyə ki, həmbeli mərsəbi də Umliidə, ordunun şudlu həmbeli mərsəbinə gedirlər. Məsələn, e, Türkiyədə olan sufilər e, hənəfi olduğundan oranın fitki məsələs, əhənətlər yolunda. Afrikalı olan suqancı ki, O da tiçan gölməsi, o daha güclü yağaləv. Yəni həm orta şərq, həm qərbi, həm də şərqi asyrada orada ümumiylə mülki məsələsən, çünki o Altıka özü mülki məsələsində və beləliklə onlar fiqi etibar, fiqi mənsəb etibarı isə başqa məsələdə də ola bilər. Ancaq onlar həqiqi sufi mənsəbi isə öz şeyxlərinin yəni getdiyi yolun davamçılarıdılar. Yəni görürsən ki, Türkiyədə məsələn 60-dan çox, yəni sufi tarikatı var. İraqda var, Suriyada var, Afrikada var ondan sonra Məğribdə var başqa, yəni Saudiyyənin özündə var görəsən ki, hər bir dövlətdə əmən bu sufli, yəni tərəqəsi var Həmzində şeyx İslam İbn Teymiyyə də sufliləri iki kere böyüb, ansiyonlar, birinci Sufiyyətul haqaiq və Sufiyyətul Ərzaq və Sufiyyətul rəsim". Yəni, bu İbn Teymiyyəndə bunları bu cür kirgələrə bölüb, yəni üç qismə ayırıb və Ümumiyyətlə, bu sufilikləri, sufiləri öyrənməkdən ötəri iş çəkiyordur ki, e, gələk hər bir filqəni öyrənmək lazımdır, bu dəqiqdən çox vaxt tələb edir və bu baxımdan biz yalnız və onlardan onlardan yəni, bircə filqəni götürübə öyrənəcək ki və umu etibarilə, yəni umu etibarilə onların əqləri demək olar ki, birbirinə yaxındırlar. Amma tariqa hesabı, yəni tariqa yolu ilə, məsəlçən, ə e, bu Ticani tarikatı və ya da ki başqa sufinin tarikatı tariqə əsbarə bunlar ayrı-ayrıdır. Amma ki ümumi əqidələri isə bunların demək olar ki, yəni birdir. Və baxımdan biz e, Ticani tərəqəsini öyrənəcəyik. Hansı ki Tican özü e, deməli Əhməd ibn Mühməd ibn Muxtar ticani, deməli, e, ticanda, yəni, Tican idmarı, Tican da yəni bən Tican qəbiliyəsinə də olub və Afrikanın yaxınlığında olan bir hissədir və onlar ən çox da demə ola ki, Afrikada daha çox yayılıb və özdə 1150-ci il 1150-ci ildə doğulub. Və demə o həmin o Tican özü də, Əhməd Tican özü də elə bir bidət nə keçmişdə, nə indidə elə bir bidət qaldı ki, onun özünə cəmləməsin. Və görürsən ki, həqiqətən də çox küfrə çatan, yəni çox, yəni bidətləri var onun. Və görürsən ki, o özünə də həmçində ə, özünün demə ola ki, öz dəğəətinin yayılması nötəri özünə bir çox iddialar etmişdi. İddialarından biri o dəşi o ideya elmiş, o övliyaların xatəmidir deyənər. Övliyaların sonuncudur. Yəni ki bütün övliyalardan ən geridə qalanı, yəni ən axırıncı övliyə budur. Ən yüksək məqama layiq olan övliyə budur. Həmçində ə, iddia eləmiş ki o ən böyük, ən güclü yəni Necə deyələr? ən bizdə necə cəhddağır olunur demirlər, bu da özünə yəni, elə bir hesab elə bir şansı ki, ölümündən sonra isə yəni, onun qəlbini çox böyük yəni, ibadətcəyi çöndərmişək onun qəlbinə yəni, ibadət olunan bir halı çöndərmişək. o iddialanın biri o ki, yəni övviyaların ruhları Ədəmdən bu yana Ədəmdən bir nə kiçə övliyələr var idi onların ruhları gələrdir bunun yanına və bundan deməli elm alardılar bu, onlara hemen bu övliyalara elm övlədərdi yani, hemen övliyaların ruhlarına elm övlədərdi həmsin də bu tizan özü Ədəmdən bu yana olan övliyələrlə Allah arasında vahsəsindir yani, bu onun iddialarından biridir həmsin iddialarından biri odur ki o yani, övliyaların ən böğüdür ən böğüdür Həmçində, e, necə deyərlər e, Qiyamət gündə Qiyamət gündə e, Sur üklən vaxtı Elə bir ki, ən birinci Yəni, dirilən də bu olacaq yəni, özünü o qədər günü yüksək məqama çatdırmışdır ki Həmçində onun iddialanan biri odur ki O, cənnətə girən ən birinci insan olacaq O, ən birinci o Sonra da onun əshabələr, yəni onun yanında olanlar onun dağın dişdənlər e, Onlar, necə deyərlər, yəni, cənnətə birinci girəcək Həmçində onun iddialanan biri odur ki Allah Subhanahu onu bütün insanlarda şəfaətçi etmişdir. Və şəkli ki, bu ümiyyətlə peyğəmbərəsənin sifətləri ki, hansı ki, birinci cənnətə gedən peyğəmbər olacaq, onun davamçısı olacaq, həmçində peyğəmbərin ümumi şəfaətçisi olacaq və budur peyğəmbərə necə deyərlər, xass olan əməlləri bu yüzdən artıq iddia eləmişdir. Həmçinin onun iddia biri budur ki, o iddia eləyici peyğəmbərə Solomonə, yəni zikr göndərməyi öyrətmiş, özünün adı ilə salatül fətihdir. Yəni salatül fətih adlı İnşallah zikrin forması, yeri, hansı zikirdə, yani onlar hansı formada zikir edirlər. Və bu iddiyə edir ki, Güyə Peygamber Səhəm buna bu zikri öyrətmiş bu zikirdə yani Salat-ül-Fətiha adlanır. Və başqa iddiaları var idi onun, yəni çok yani, küfrə çıxan ehtiyatları var, e, necədilə iddiaları vardı. Və bunun bu, yani, bu iddialarından başqa da iddiaları var idi ki, Güyə, e, yəni bu, bu cür batil, yəni küfrə çıxan iddialarla yani, kifayətlənmir. Həmçüncə iddia edirdi ki, onun davamçıları, yəni nə qədər günah qazansalar da, nə qədər yəni asi eləsələr də bunun onlar yəni günah qazanmırlar. Əksinə isə onlar səbəb qazanırlar və bu əməllər onları cənnətə cənnətə girməyinə səbəb ki, bu əməllər görürsən ki, bu cür iddianı həqiqətən də Yahudilərdən gələn iddia, yəni Yahudilər özlərini seçilmiş bir övvaqları adlandırırlar ki, hansı ki onlar Allah sonu onlara əzab verməyəcək və bu cür iddiaların anda bu həmən bu, yəni suflərdə, yəni tizani firqəsinin yəni, davamsıları da bu cür yəni, əqlə ilə yəni, yaşayırlar Həmçində onun iddialarının biri odur ki, güya kim tizanin ikinci və beşinci yuxuda görsə, həmən insan zənnətə gedirir Hətta kafir olsa da belə Yəni niyə görə deyir hətta kafir olsa da belə? Çünki digi Tizan elə bir, yəni e, yüksək məqama çatmış bir insandır ki, və ona qeyl mümkün ki, onu insan görsün və kafir orada qalsın. Əgər yəni, yəni, onu kafir gölsə, təcrid ona İslam'a gələcək, müsəlman olacaq və bu da artıq onun cənnətə girməyinə səbəb olacaq. O görürsən ki, həqiqətən də, yəni, bu çox batılı bir rəqidir. Həmçinin onun iddiyalarını xurafatlandıran bir odur ki, bu Peyğəmbə o peyğəmbər zaman kisə o zaman da görür. Yəni bizim şimdi sufilərin məclisində olanlar bilir ki Onların özlərinin zikirləri var Yəni biz hər filgan özünün zikirləri var Zikirlər var onlarda oynayaraq Yəni oynaq halda olur Məsəl üçün oynayırlar, qız oğlan qarşı oynayırlar Onların bir zikirləri də başlı Yəni musiqi alətlər zəndə istifadə olunur Və zikirlərinin övləri var ki Onlar oturaraq başların gerilətdiyi halda olur Və zikirlər var ki Onlar bir bilərinin dövrüyə alıb Yəni bir bilərin əllərini çinl başlanıb aşağı yuxarı eləmən zikir halları var və bu nə təbii onların zikirlərindəndir zikirlərindən de yəni hansı ki onlar da idi yani, ya bu zikir edən zaman görürsən ki onlar zikri edirlər, edirlər, edirlər. Elə bir halda gəlir artıq onlarda, yəni piyalmaşma gedir, yəni baş əylənməsi gedir və o vaxt artıq onlar elə gəlir ki, peyğəmbər gəldi və onlar həmin o halıqadan qapaq açırlar və başdan əylər güyə gələnə baş kimi piyə peyravisəm daxil olur. Həqiqətən isə ola bilər ki, onlar yəni cinli şeytanı görürlər, aqsaqqal formatı ilə biləcəyini fikr. Bu da ola bilər, heç bir uzaqla deyil. Və bucür yəni vatil əqidəli vatil ba əqidə bu Ticani firqəsinə o da yayılmışdır və onlar necə deyirlər e, hətta haqla batili yəni ayır ayıra bilmədilər və bucün onların bucə əqidələri ümiyyətlə demə ola ki e, Afrikağın e, orta Afrikada da və qərb və şərq Afrika demə ola ki yəni çox yəni çox yayıl bu Ticani firqəsi o bölmələrdə yəni daha çox yayılıb İranda da İranı də Afrikadandır Yəni onların, İranda var, çünki ən birinci müəllif yazıcı, ən birinci sufi, yəni bu batil əqdələn olan sufi, 14-30-cu ilə İranda fəyid olub. İnqiş yox, ümumiyyətən ilə çəkən inqişlərdə çoxdur. Çək inqişlərdə, çəkən inqişlərdə, ümumiyyətən daha çoxdur. Çünki orada əhl-i sünnə dəbəti demək olar ki, yəni müharibə başlananda, yəni onlarda cihad başlananda olur, yəni ki, o Ruslarla döyüşəndə oldu. O da ərəblər zətərlə o döyüşməyə getdilər. Belə Ruslarla onlar da əhlüsünnə sələf əqiyəsi yadı amma ümumilikdə isə əsas əqidəni bu ona sufil idi. Yəni həccə gedənlər 5-6 il həccə, əvvəl həccə gedənlər onlar yəni şahid olublar orada yəni avtobusdan aşağılar olan yerlərdə yəni onlar o zikirləri edirlər. Yəni əllərinə dəft olur, dəftlə çağırırlar, hırlar oynayırlar, igöz zikirlərik. Sonra peyğəmbər gəlir, bunlar oynasa söhbət edirlər. Yəni bu ə, həmçində bu ticcan elə dialər edirdi ki, bu zikirlər vaxtı, zikirlər vaxtı, zikirlər vaxtı. Yəni Penzam onları məclisində iştirak edir, onlarla danışır, onları öyrədir. Və həmçində onun nəsbəbinə gəldiyisə, nəsbəbinə gəldikdə isə bu şəhət gözü ki, nəsbəbi, yəni məlum məsələdir ki, yəni Afrika tərəfindən olandır. Amma bu özü iddia eləyir ki, güya peyğəmbər əsasən səl buna üç dəfə dedi ki, "Sən mənim övladımsan, sən mənim oğlan, sən mənim və heydər nisarüddin ibn əl-əlinin din nəslindən məsəlindən sən. Bəşə ki, ki yəni, bu cür yəni bağfid, yəni əqidənə bu insan həddindən artıq yəni soxulu yalanlardan istifadə edir. Və həmçinin ticanın yəni əqidələrindən biri oydu ki, ticani deyilir, deyil, deyil, o bütün peyğəmbərləri görür. Yəni bu heydərəndə görsən ki, yəni başqa firqələrə baxanda o bir firqələr məsələn baxırla görür ki, onlar zahirən İslamdan uzaqdılar əqidələrinə görə, mən həcələrinə görə. Amma bu surrilər isə görsən ki, yəni çalışırlar ki, öz dinlərini, əqidələrini, mənəcəllərini İslamla bağlasınlar. Bunul yəni da yəni bu yəni idealadan, yəni ideyelər. Həmçinin bu surrilərdə belə bir şey var, yəni ümumiyyətlə surur firqəsinin cihad da yoxdur. Yəni ki, Qadiyani kimi başqa rafizilərdən batninin törənən firqələr, lakin bunlarda cihad da yoxdur. Yəni cihad onlarda ləğv olunub. Yəni onlar qan tökməklə araları yoxdur. Yəni zahidlər, hər şey. Bu da şəkildir ki, Nə ayda far faran çıxaldır insanı, yəni kafirin əlinin altında olmağa. Yəni belə bir, əgər o ə, dində ki, o Salman Daşev əgər cihad rayisi yoxsa şək gördü ki, belə çıxıb, yəni kafir ruslar, inglislər kafirə gəlib səni üstün hücum eləsələr, hə, mən onun əlinin altında qalım ol, olacaqsan. Şək gördü ki, görürsən ki, bu də zində nə, dində nədir? Ciddiyyətdir. Çünki Allah sonra deyir ki, həqiqətən Allah Subhanahu taala Kafirlərə möminlər səni sultanlıq verməz, aydındır? Və bunların bu cür hərəkəti onun gözəyi yox. Kafir möminin üstündə e, hakimiyyət ola bilər. Bu dəقیقən də bunların dinlərdə, yəni ziddiyyət deməyidir. Və bunun əqidəsən biri oydu ki, o iddia elir ki, o yəni bütün peyğəmbərləri görür, yəni bütün peyğəmbərləri görür. Və onun e, tican isə həmçində e, vəsfindən biri də odur ki, onun e, bu, demək də onun haqqında bu məlumatlar harazım var. Ə, ə, onun, demək olar ki, həm dostu olub, həm də onun haqqında yazan olub, o, bu cür vəsifləri, bu cür şeyləri onun haqqında yazdı Yəni, deyir ki, mən ondan soruşdum, yəni, Radiyalanıhdan soruşdum, o, yəni, Tizan Ərəhmə, Radiyalanıh deyir, deyir, ondan soruşdum, o da mənə belə dedi. Və ondan, deyir ki, soruşdum, yəni, Peyğəmbən onun, ə, demək olar, o piyan, piyan, siz ona şəriyyətdə, yəni, ələ dində, piyan halı deyirlər, S -s -s ə, Sakran halı. Yəni, nə barədə? Çünki onları da ki, o qədər zikirlər edirdilər ki, yəni, əslində bu zikirdə öl. Yəni, bunlar başların o qədər saatlərlə yerlədir, aşağı-qabağı, yukarı-aşağı edirlər ki, artıq onu demolak ki, bütün ağıl işləmiz. Yəni, hətta sən hənsə bir mexanikanı götür bir yerə o qədər fırsanıq da yanıb gedər. Bunlar da o qədər başların orabura fırladırlar ki, demolak ki, bütün onlarda baş gecələmə gedir ki, onlarda özəl güvə bunlarda artıq o təşəmmüləşmə gedir. Əslində isə buna öz ağırlıqlarını itirdilər o vaxtı. Və onun da hərazı nə deyir ki, həmin bu Tizani o vaxtı, onun biləncə başgicəllənməsi vaxtıdır. Bir onun bu halı peyğəmbərə vəh gələn vaxt kimidir. Yəni gör, yəni onu necə qəşf Bir bunun bu vaxtı peyğəmbərə, yəni peyğəmbərə vəh halı kimidir. Həmçində Tizani iddia elir ki, deyir ki, "Əmmin keməlihə rəziyəllə anhu" o e, nəfuz bəsirətini rəbaniyyə min izharı mədmarat və xəbər müğyibat və ilmül bi avaqə və nəhəc hə e, ki gör ideyə bax ki de həmişə deyir onun də kamallığı onun kamiliyi o idi ki o deyir artıq e, Allah subhanahu təala olduğu əməlləri də o bilirdi hansı əməlləri qeybi işlər bilmək ondan sonra hansı problemlərin həlli məsələndə çəkirdi ki yani, belə insana yaşama çox asandır Yəni ki, bir çəki şey qeybi bilir, problemlər həll edə bilir, yəni görürsən ki, bu dəqiqdən də çox küfrün ən yüksək dərəcələrindədir. Yəni, Allah suban qeybdə xas olduğu qeybi, xas tək bildiyi halda bu özünə artıq, yəni bu qeybi də iddə edir ki, bu artıq bu qeyblərin hasardır, yəni bunun əlindədir. Və həmçində bunun yəni, iddialarından biri də odur ki, bu, həmən onun haqqında yazılan hərazimdir ki, Bu, mənim ağam peycanədir ki, həmçində Allah subhanətə allanın ən əzəmətli adı da verilib ona. Şərk yordur ki, Allah subhanətə allanın ismul adam nədir? Allahdır. Və şərk yordur ki, bu da bu adı yəni özünə götürür. Yəni ki, mənə bu ad da verildi. Anlıqda həqiqə edirsə, burada ziddiyyət var. Məsəl üçün, necə olar? Bəlkidir ki, e, bu Allah subhanətə allaya xas verilibsə, Buna xaf veribsə, bundan qovaz və Əliyə də bu ilah adını veriblər. Yəni Əliyə də bu ilah Allah adını veriblər. Həmin kimi deyir ki, peyğəmbərəm buna deyə bilər ki, sənə bu ad xafsdır. Həm sənin öz dillərində gəlib ki, "Gə peyğəmbər" deyib ki, "Bu ağamız Əliyə də bu ad verilib." Peyğəmbər elə necə ağamız deyə bilərdi? Halbuki Əli peyğəmbərin ağası olmayıb. Yəni peyğəmbər onun ağasımı? Yəni, əli peyğəmbərin vaxtında xəlifə idi, hakimiyyətdə olmayıb. Və görürsən ki, yəni bu cür e, ciddiyyətlə həqiqət onların yəni batıl olduğundan irəli gəlir. Həmçində onun e, görmək, onu görmək, yəni cənnətlə görmək kimi bir şeydir. Yəni ki, onu görmək artıq cənnətlə müjdələnməkdir. Yəni bu görürsən ki, həqiqətən də e, peyğəmbərə xas olan əməllik, görəsən bilirik ki, kim məni gördü, artıq məni görmüş kimidir. Yəni nə deməkdir? Yəni şeytan peyğəmbərin vəsimdə gələ bilmir və peyğəmbəri görən həqiqətən də yuxuda görən peyğəmbəri görmüş kimi, yəni, o şeytan iblis görmür. Və bu vəsfi də, bu vəsfi də tican özü özünə göstərir, özü özünə göstərir. Və onun dedi ki, zikr ki var idi ki, salatül fatih ansı ki, tican deyirdi ki, güc peyğəmbər buna bunu öyrədi. Bunun səhv baləsində isə o qədər uydurmalar var ki, o qədər şişirmə var ki, və təsəyyürən ki, deyir ki, kim bu zikri bir dəfə eləsə Artıq dedi Qur'anı 6 dəfə oxumuş kimiyə bərabər. Yəni, bunların bu cürünə Qur'an 60 dəfə bu ilə kifayətlənmir. Sonra dedi mənə ikinci dəfə dedi ki, kim bunu bir dəfə oxusa, bir dəfə olsa, artıq dedi bütün yer kürési olan bütün təsbəhlər yoxdur, Allahın izi yoxdur, ona bərabərdir. Yəni kifayətlənmir. Və e, dedi mənə dedi artıq mənə bildirdi ki, kim bu duanı eləsə, e, böyük və ya da kiçik, və kiçik yoxdu, o dedi Qur'anı 6 dəfə 6 min dəfə quranan əfsəldir. Və başqa ola deyil ki, həmən bu bir təsbih e, Salat-ül-Fəti 900 namaza bərabərdir. Və bəyə həmsin deyil ki, bu 900 min namazın hər biri, hər biri 400 dənə döyüşə bərabərdir. Təsəvvürə gələn ki, bu öz həmən bu zikirlərini 900 min namazın üstün tutur. O namazı, 900 min namazın üstün tutanası o namaz ki, o namazın biri 400 dənə cihada bərabərdir. Yəni, bu nə demək? Cihad eləmək ki, m Ya denə məkinə namaz qılma gənə. Ya nəz ondan o zikrini elə. Və başqa da yəni çox böyük şiitmə rəqəmləri var. Həmçinin ki onu bir dəfə eləmək bütün cinlərin və insanların malik olduqları e, 600 min namaza bərabərdir. Nə qədər cinlər, insanlar namazları qılsa həmin elə dünüz ki onun 600 min dəfə çoxdur. Yəni görürsən, gəldəndə, yəni elə böyük bir səbablı əməldir ki, yəni, insan elə məsələn çox peşman olar. Həmçində bu özünün bu namazını, necə deyirlər, ə özünə xass olduğunu, yəni xass olduğunu bildirir ki, hansı ki onun xasslığı da ondadır ki, yəni Qurani oxumamaq, Qurani oxumaq. Çünki yəni səhabələrdən birinin gördüyü ki, o iddia ki, bunu oxumaq, yəni namazın oxunmuşundan 6 dəfə sonra, bəşqə də gətirib ki, 6000 dəfə doğrudur və şəkildir ki, bu da insanları tədricən Qurandan ayrınıb elə ki, məsələn müasir firqə var ki, məsəl üçün əməlli başı yayılma Ozadə onlara da Şəhid Nurçular deyirlər ki, bu gün də Azərbaycanlarda mövcuddurlar. Onlar digər kimi əxlaqları var, gözəl əxlaq göstərirlər, gözəl ikram eləyirlər, yəni vakfvarlar da. Amma bunu da yanaşı görürsən ki, onlar Quranı tamamilə icra edə bilmirlər. Bunların oxuduqları, yalnız bunların Şəhid Nursin ishalələridir birinci risalə, ikinci də, üçüncü də dön. Qur'anın uzaqla. Belki kim ona gəlib ki, "Allah təala Qur'anda belə deyir. Din Nur, nurun birinci risaləsi, üçüncü səhifə, dördüncü abzas." Belə deyir Qur'andan yaxşı bilir onu. Hansı ki, onun bir həyfinə görəmən yarım səb də qazanır. Hansı Qur'anı isə bir ay məhsab qazanır. Bu da həqiqətən bunların bu zəlalətə omona bəş eləyəcək. Ki Qur'anı insan hiçir eləsən. Və şey gördü ki, usullin də bucür, yəni səburlar eləməkdə həqiqətən isə E, Quran-ı kərimin, yəni insanlardan yəni, uzaqlaşdırmasıdır. Və o ki, qaldı, onun demək olar ki, Allah subhanət alanı açıq aydın görməsi isə şəxd görür ki, bunlar yəni, ittifak ediblər ki, yəni, bu suflər ittifak ediblər ki, bu tican özü Allah subhanət alanı açıq aşıqa görüb. Açıq aşıqa görüb, hansı ki, bu da yəni, çox bir zəvalətdir. Və onun Quran-ı kərimi isə xayinət eləməsi isə odur ki, o həqiqdən də deyir ki, əgə sən deyir bu namazı bilsəydin, yəni bu namazı biləsən, bu təsbih namazını eləcə idin. Sən deyir ki, bunu bilməyin, bunu öyrənməyin Quran-Kərim tilavatı nədir? Çox əfsandır. Keçək görürük ki, Quran-Kərim ləssələri, yəni yeganə kəlamlardır ki, Allah Subhanahu-Tanın kəlamlarıdır. Ona görə insan hər əsəfə görə onun səhab qazanır və ən səhabı ən düzgün olan da Allah Subhanahu kəlamlarıdır ki, necə deyir ki, o, mən, o, mən Allah deyir: "Mən əsədin minə Allah Allahdan ən sadi, yəni kim ola bilək? Çək o yəni bu cür qeybi məsələlər, küfrü məsələlər yalnız, yalnız yəni, bu yani insanlardan çıxar. Və həmçində onun iddialanan bir odur ki, o, bu dünyanın yaralışının sirrin bəyan edib. Yəni, bu dünyanın sirri də ondadır ki, Allah subhanət hala bu dünyanı Peyğəmbərin nuruna görə yarattı. Yəni Allah subhanət hala dünyanı Məhəmmədə görə yarattı, Məhəmmədə görə və ins qalan məxluqatlar isə peyğəmbərin nurundan yaradıldı. Və bütün qalan məxluqatlar, yeri, göyü, günəş, aysa isə peyğəmbərə Bu da görürsən ki, bəndə, yəni çox bahət bir fikirdir. Çox bahət bir fikirdir ki, həcə ki necə ola bilər ki, peyğəmbərə görə yaradılan? Peyğəmbər özü doğulub, yəni hicrətin, e, hicrətdən əvvəl neçənci ildə, yəni fil ilində, yəni miladın 670-ci illərdə ancaq isə bundan əvvəl isə görürsən ki neçə min illər var, nə var, Adəm var, ondan beynə Peyğəmbələ var ancaq bu isə Tizaniyə deyilir ki birə Allahusfana birinci Peyğəmbəri yarattı və Peyğəmbənin nurundan da başqa məhlukatları yarattı və bu da həqiqətən nə deyir yəni bu e, dünyanın sirri dünyanın sirri də ondandır Tizan Tizaniyə onun davamçıları Quran və Sünnənin hüsuslarına da yəni batil mənala təhsiləri belə görürsən ki onlar ə Qurandan və sünnədən onlara ayə və hədis gətirəndə bunlar onu görsən çox batil təhritlərlə yazırlar. Daha doğrusu özlərinin, yəni iddiyələrinə görə bunu yazırlar. Həmçində onun necədir batillərin biri də odur ki, o deyir ki, Allah Subhanahu ilə hər bir kəs hər bir şeydən yaxın. Yəni Allah Subhanahu hər bir şeydə həll olunub. Yəni, insanda Allah var, daşda Allah var Allah oradır, Allah budadır Hansı ki, bunlar da görsən ki yəni, Çox bir batil bir əvvdə Çox bir batil bir rəydədir Yəni ki, ona hulul var, ittihad deyirlər Yəni, Allah Osmanlı hər şeydə həll olması Həmsində bu tizan İddiyə edir, edir ki Yəni, vilayət, vilayət yəni, Vəlilik şəkəlidir Peyğəmbəlikdən, yəni, qat-qat üstündür Yəni, həmsin o deyir ki Gör Valili valilik, deyir ki Mərifətil vali əsrb min mərifətillə Yəni, valini bilmək, övliyanı bilmək Allahı bilməkdən çox çətindir Əgər deyir, həqiqdən də Valinin, övliyanın Sizi izhar olunsaydı Ona deyir, ibadət olunlardı Yəni, gör, həmsin deyir ki Vali, əgər desə ki Ol, əgər Allah O vali istəsədir Bir şeyin olmasına Allah sonu deyədir, ol, o da olardı Yəni, bu artıq ə, özlərinin istəyini Allahın istəyə ilə bağlayırlar Həmsinə bu deyir ki, ey külək, mənim əmrimlə deyir, sakit ol. Yəni, şəkiyyordur ki, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı bunların yəni Allah subhanətə alaya ə, xas olan sifətləri, əməlləri yəni, özlərində yəni, əks etdirməkləridir. Bunların batilləri, bayrəsində çox şey var və gələn dəftdə inşallah, yəni, çalışalıq qatarması da bazarlıdırı keçək və düzünə Allah bilir. Başar elə Muhammədin və alə elə